فاطر يرادان سوره بسم الله الرحمن الرحيم مرهمetli ve rahimli Allah'ın adı ile Elhamdülillahi fâtir'is semâvâti vel ardı câ'il'el melâikete ruslen bi'cennahatin muthnâ ve Yəzidu fil xalqi mə yəşək İnnallaha ala kulli şeyin qadir Köyləri və yeri yaradan, Mələkləri iki, üç və dörd qanatlı elçilər edən Allaha həmd olsun. O, xəlq etdiklərindən istədiyini artırır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir. Mə yeftahi lillahi linasi min rahmetin fela mumsik hə. Allah insanlara mərhəmətindən nəyi nəsib edərsə heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Onun göndərmədiyi bir şey də ondan başqa heç kəs verə bilməz. O qüdrətlidir, müdriktir. Yə eyyühen nəsü zhkruu ni'mətə Allahi aleykum Həl min xalikin qayrullahi yarzukukum minəs semai vel ar ard La ilahə illə hüvə fəənna təqfəkun Ey insanlar, Allahın sizə verdiyi lütfünü bir xatırlayın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xalik varmı? Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Necədə haqdan döndərilirsiniz. Və ikədbukə fəqad kədbətrusulun min qəblikə və illəllahi Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, bil ki, səndən əvvəl də elçilər yalançı hesab olunmuşdur. Bütün işlər ancaq Allah'a qaytarılacaqdır. Ya eyühennasu inna va'dallahi haqqan. Fe la taghrunnukumul hayatud dunya ve la yaghrunnukum billahi'l ghurub. Ey insanlar. Həqiqətən Allahın vədi bir həqiqətdir. Qoy bu dünya sizi aldatmasın. Tovlayan şeytan da sizi yoldan çıkartmasın. İnəş şeytanun lekum Şübhəsiz ki şeytan sizin düşməninizdir. Siz də onu düşmən sayın. O öz tərəfdarlarını od sakini olmağa çağırır. Əlləzīn kəfrū üçün Şiddətli əzab tədarik edilmişdir. İman getirib, yaxşı işlər görənlər üçün isə Bağışlanma və böyük bir mükafat hazırlanmışdır. Əfə <Sessizlik> mən ziyyina ləhu su-u əmərihi fə rəəhü فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Pis əməli özünə gözəl göstərilib, onu yaxşi hesab edənlə, doğru yolla gedən kimsə eyni ola bilərmə? Əgər Allah istədiyini zəlalətə salır, istədiyini də doğru yola yönəldir. Sən onlara görə özünü üzüb əldən salma. Şübhəsiz ki, Allah onların nə törətdiklərini bilir. Vallahu-llazi absal arzya hafat thir sahaban fasuqnahu فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْعَضَّ بَعَدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورِ Buludları hərəkətə gətirən küləyləri göndərən Allahdır. Biz onları ölü bir diyara tərəf qovub, yeri ölümündən sonra onunla canlandırırıq. Diriltmə də belə olacaqdır. Man kana yuridu al-izzata fali-llahi al-izzatu jami'a Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu Walladīna yamkurūna as-sayyi'āti lahum 'adābun shadīd Wamakru ulā'ika huwa yabū Kim qudrat sahibi olmaq istəsə Bilsin ki, qüdrət bütünlüklə ancaq Allaha məxsusdur. Gözəl söz ona tərəf yüksəlir və onu ucaldan yaxşı əməldir. Pis əməllər işlədib hiləgərlik edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları hilələr də boşa çıxacaqdır.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 İnnə dəlikə aləllahi yəsir Allah sizi torpaqdan Sonra nütfədən yaratmış Sonra da sizi cütləşdirmişdir Onun xəbəri olmadan Heç bir dişi nə hamilə olar Nə də daşıdığını yerə qoya bilər Uzun ömürlünün uzun ömür sürməsi də Onun ömrünün qısaldılması da ancaq yazıda yazılmışdır. Həqiqətən bu Allah üçün çox asandır. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِلٌ 111. عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 112. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها 113. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله İki dəniz eyni deyildir. Birinin suyu dadlı, şirin və içməyə rahat, digərininki isə həddindən artıq duzlu və acıdır. Onların hər birindən təzə balıq yeyir, taxtığınız zinət əşyalarını çıxarırsınız. Sən gəmilərin onu yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlar... Allah'ın lütfünü ahtarıp tapmağınız və şükür etməyiniz üçündür. Yûlijü all-leylə finn-nəhəri ve yûlijü all-nəhərə finn-leylə və səkhərəl-şəmsə vəl-qamər kullun yəcri ləəcəlin musəmmə dəlikum <Sessizlik> all rabbukum ləhul mülk وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ O, gecəni gündüzə, gündüzü də geciyə qatır. O, günəşi və ayı ram etmişdir. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk O'nundur. Sizin ondan başqa yalvardıqlarınız, qurma çəyirdəyinin pərdəsinə belə sahib deyirlər. İntəd'uuhum la yəsmə'u duaəkum, wələu səmi'umə əstəcəbu ləkum, və yəuməl qiyaməti yəqfuruna bişirkikum, <Sessizlik> wələ yunəbbi'uka mithlü Əgər siz onları çağırsanız, onlar sizin duanızı eşitməzlər, eşitsələr də cavab verə bilməzlər. Özləri də qiyamət günü sizin onlara ibadət etdiyinizi danacaqlar. Heç kəs hər şeydən xəbərdar olan Allah kimi sənə xəbər verə bilməz. Ya Allah wallahu ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız Allah ise zengindir tarife layıktır İyyəşə yüzhhibkum və yətib xalqin cədidin və mə dəlikə bi' aziz. Əgər istəsə, sizi yox edib, yerinize yeni bir məhlub gətirər. Bu, Allah üçün çətin deyildir. Vələ təzir vəzirətun vizrə uxraq. وَإِ تَدُع مُثقَلَةٌ إلَ حِمْ لِهَا لَا يُحمَل مِنْهُ شَيْعُ وَلَو كَانَدَا قُربَ إَِّمَا تُادِرُ الَّينَ يَخْشَوونَ رَبَّّهُم بِالغَيبِ وَأَقامُ الصَّنَا وَمَا تَزَكَّ فَإِنَّ ماَا يَتَزَكَّ لِلَنفسْسِهِ وَإِلَى اللهَّهِ المَصيد Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. Yükü ağır olan kimsə öz yükünü daşımaq üçün başqasını köməyə çağırsa və çağırdığı kimsə yaxın qohumu olsa belə, o yükdən heç nə daşınmaz. Sən ancaq Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanları və namaz qılanları xəbərdar edirsən. Kim günahlardan təmizlənirsə öz xeyrinə təmizlənmiş olur. Qayıdış da ancaq Allahadır. وَمَا يَسْتَوِي görən eyni deildir. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا nurda Çölge ile bürkü de aynı değildir. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ ölüler de aynı değiller. Şüphesiz ki Allah istediğine hakkı eşittirir. Sən isə qəbrlərdə olanlara eşitdirə bilməzsən. İn entə illə nadir. İnna arsalnəka bilhaq in Sən ancaq qorxudub xəbərdar edənsən. Həqiqətən biz səni haqla müjdə verən və qorxudub xəbərdar edən olaraq göndərdik. Elə bir ümmət yoxdur ki, ona xəbərdar edən bir peyğəmbər gəlmiş olmasın. və iyukezebuka faqad kezaballazina min qablhim jaatuhum rusuluhu bilbayinati wabizzubri Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr Bil ki, onlardan əvvəlkilər də elçiləri yalançı hesab etmişdilər. Halbuki elçiləri onlara aydın dəlillər, müqəddəs yazılar və nur saçan kitab gətirmişdilər. Sonra mən haqqı inkar edənləri yaxaladım. Görəydim mənim onları həlak etməyim necə oldu. Əlm tara anna Allaha anzala minas samai ma'an Məyər Allahın göydən yağmur endirdiyini və onunla müxtəlif rəngli meyvələr yetişdirdiyimizi görmürsənmi? Dağlarda da müxtəlif rəngli ağ, qırmızı və tünd qara cığırlar əmələ gətirdi. وَمِنَ النَّاسِ وَالْزَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِقٌ əlvanuhu kəzalik İnnəmə yaxşə Allahə min ibadihil uləmə İnnə Allahə azizul qafur İnsanlar, heyvanlar və malqara arasında da bu cür müxtəlif rəngli olanları vardır. Allahdən Öz qulları arasında ancaq alimlər qorxarlar. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, bağışlayandır. İnnəl-ləziyinə yətlunə kitəbəlləhi və əqamu s-salətə və ənfəqü minmə Yaqcunə ticəəənlənə bu Allahın kitabını oxuyanlar, namaz qılanlar və ve özlərinə verdiğimiz ruuzilərdən gizli və aşkar xərciliyənlər, səmərəsiz olmayacaq bir ticareətə ümid edilər ki. Lifiyahum ucurahuməzidə Humin qli. İnnehu Ghafurun Allah onlara mükafatlarını tam olarak versin. Üstelik de onlara öz lütfünü artırsın. Həqiqətən o bağışlayandır. Şükrün əvəzini verəndir. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير سنه vehyetdiyimiz kitab özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici kimi gələn haqdır həqiqətən Allah öz qullarından xəbərdardır görəndir ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ sonra kitabı kullarımız içerisinden seçtiklerimize miras ettik Onlardan kimsi özünə zülüm eder, Kimsi orta yol tutar, Kimsi de Allah'ın izniyle Yakşı işler de önde gider. Böyük lütf budur. Cənnət-u ədini yedxulûnəhə yuhalləvnə fīhə min esavirə min zəhəbin və lülüəm. Onlar ədim bağlarına daxil olacaq, orada qızıl bilər zihlərlə və incilərlə bəzədiləcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنُ İnna Rabbana laghafurun şakur Onlar diyecekler. Kem qussəni bizdən uzaq edən Allah'a həm də olsun. Həqiqətən Rəbbimiz bağışlayandır. Şükrün əvəzini verəndir. Allazi ahallana daral muqameti min fəzlih La yamsuna fiha Öz lütfüylə bizi əbədi iqamətqahtə yerləşdirən odur. Orada bizə nə bir yorğunluq, üz verəcək, nə də bir üzgünlük toxunacaqdır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورُ <gülüyor> Kafirləri isə cəhənnəm odu gözləyir. Orada nə öldürülməzlər ki, ölüb canları qurtarsın, Nə də bu odun əzabı onlar üçün güngülləşdirilər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا أَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Əvəlləm nüməmmirkum ma yətəzəkkər fihə men təzəkkəra jəaakumən nadir fəzūqū Onlar orada fəryad qoparıb yalvaracaqlar. Ey rədd bizi burdan çıxart ki əvvəllər etdiyimiz əməlləri deyil Yaxşı əməllər edər Onlara deyiləcək Məyər orada Sizə düşünəcək Kimsənin düşünə biləcəyi qədər Uzun ömür vermədikmi Sizə qorxudub Xəbərdar edən də gəlmişdi Elə isə Dadın əzabı Zalımlara Kömək kömək edən olmaz İnallaha alimü gaybis semawati vel Şüphesiz ki Allah göylərin və yerin qeybini biləndir. O, kökslərdə olanları da bilir. Huvallazi ja cialakum halaifetil ard Man kafar fa refa alayhi kufru wa la yzid alkafirina kufruhum ind Sizi yerüzündə xələflər edən odur. Kafirin küfrü öz əleyhinə olar. Kəfirlərin küfrü Rəbbi yanında ancaq onlara bəslənən qəzəbi artırar. Kafirlərin küfrü onlara ziyandan başqa bir şey artırmaz. Qul əraəytum şürakəəkumul ləziyinə təd'uunə min dün illəh, əruni mədə xalqu minəl-ərdə əmləhum şirkum fissəməvət. Əm əteynəhüm kitabən, fəhüm alə beynətin minh, bəl-in ya'idu az zalimunə bağduhun bağdan illə qırura. Peki, Allahdan başqa yalvardığınız şəriklər haqda düşündünüzmü? Bir mənə göstərin, görüm, onlar yeryüzündən nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərin yaradılmasında şərikliyi var? Yaxud onlara bir kitab vermişik, onlar da ondakı dəlilə istinad edirlər. Xeyr! Zalimlar bir-birinə ancaq yalan bəhd verirlər. İnnəllâhə yumsiku səməvəti vəl-ərdə əntə zulək وَلَئِن زَالَتِ الْآئَاتُ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا حəqiqətən Allah göyləri və yeri tərpənməsinlər deyə tutub saxlayır. Əgər tərpənsələr ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Həqiqətən də o عليم دير باغشلياند وارقمسمو بالله جهدا ايمانهم لا اجاهم نذير ليكون اهدى لا يكون اهدى من احد الامم فلمما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا Onlar Allaha çox möhkəm andişdilər ki, özlərinə qorxudan bir peyğəmbər gəlsə, hər hansı ümmətdən daha çox doğru yolda olacaqlar. Onlara qorxudan peyğəmbər gəldikdə isə, bu onların ancaq nifrətini artırdı. İstikbaran fil ardi və məkra səyyi وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْضُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْاوَّلِينَ فَلَنْ تَجْدَلِ سُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجْدَلِ سُنَّةِ اللّٰهِ تَحُو۪يلًا Bütün bunlar onların yeryüzünde tekebbür göstermelerine, və yaramaz hiləgərliklər törətdiklərinə görə idi. Yaramaz hilələr isə ancaq öz sahiblərini qaplayar. Onlar əvvəlkilərin başlarına gələn aqibətdən başqasını mı gözləyirlər? Sən Allahın qayda qanununa heç bir əvəz tapa bilməzsən, Allahın qayda qanununda heç bir dəyişiklik də tapa bilməzsən. Awalam yasiro fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadd minhum quwwah wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira onlar yer yüzünde gezip özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Onlar ki, bunlardan daha qüvvətli idilər. Göylərdə və yerdə Allahdan qaçıb xilas ola biləcək heç bir şey yoxdur. Həqiqətən, O biləndir və hər şeyə qadirdir.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 Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə dərhal cəzalandırsaydı, yer üzündə bir canlını belə sağ bıraxmazdı. Lakin Allah onlara müəyyən vaxtıda ki, möhlət verir. Vaxtları çatanda isə hər kəsə öz əməlinə görə cəza, yaxud mükafat verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.